Дівчина нарікає, що таких кліпс знайти в нашому містечку майже неможливо. Пропонуєш їй залишити кліпсу, можливо, вдасться полагодити або склеїти. Іншу кліпсу вона кидає в сумочку, мотивуючи це тим, що шукатиме в магазинах відповідник». До трамвая проводжаєш її мовчки, потерпаючи від дикого холоду, узутий в легкі туфлі відчуваєш, як дерев'яніють ноги, а взуття тисне у пальці. Валерія каже, що в твоєму житті незабаром відбудеться зміни, що все піде на краще, навіть не знаєш, що їй на це сказати. Я це відчуваю. Відходити до зупинки, вона розвертається до тебе, уважно дивиться. Бачиш, який погляд наливається радістю та сміхом, нерозбірливо моркочує, про наступне побачення наполягає, щоб неодмінно чекав і готувався. Цілуєш її в пухнасті губи, вона знову шипоче ніжну маячню, просить, щоби нарешті йшов, бо замерзнеш, але ти стоїш, як заворожений». З там під'їжджає трамвай, вона вискакує на східці, кидаючи тобі на прощання до завтра. Вертаєшся додому, почуваєшся кепсько, з'являється нежить, а голова важчує, неприємно болить у скронях. В обід у тебе підскакує температура, навіть не можеш підвестись. Кілька разів озивається телефон, але до нього не годин підійти. Господині, вочевидь, немає вдома. Не помічаєш, як провалюєшся у важкий неспокійний сон, тіло обливає потом. У непевному марю підкриваєш очі, але через нестерпну біль у голові бачиш тільки морок. Бачиш, як по власних очах тече піт. Від чого інтер'єр кімнати стає нечітким, ніби в мареві, предмети навколо втрачають контури, знову провалюються в забуття. Деколи з'являється стурбоване обличчя господині, відчуваєш теплі руки витирають тіло рушником, дають пити гарячий чай, і знову забуття. Згасає день, за ним тривала ніч, знову день, знову ніч. Знову розплющуєш очі, кімната налита денним світлом, пахне вологістю, наче щойно прибирали. Біжиш очима до книг, які також стоять охайню, придковані, як ніколи. Несподівано чуєш біля себе дихання і бачиш марту, яка сидить поруч на кріслі біля твоєї голови. Вона тримає рушника і одразу простягає тобі термометр. Пильно придивляєшся до дівчини. Наче не віриш, що поруч з тобою може знаходитися жива істота. Вона і вологі, і теплі очі. Її спокійна, і трохи меланхолійна постава, наполовину освітлена кімнатним світлом, мимоволі нагадує матір. Марта нічого не говорить, тільки теплі й ніжні очі – Повільно обстежують твоє обличчя. Тремпливими пальцями вона торкається твої гарячі губ від м'яких пучок, яких відчуваєш приємний лоскіт. «Я давно сплю. З вчорашнього дня». Марта розповідає про те, як кілька днів тому злякалася твого стану господиня, одразу підняла на ноги всіх знайомих і думала навіть викликати швидку допомогу, але сусідка запевнила, що це не грип, а лише застуда, яка мотивується першим незвичним для організму холодом, що телефонував Винніамін Назарович, турбувався, навіть купив ліки. Винніамін Назарович? Господиню подає на невеличкій таці велике горнятко чаю з малиною, повідомляє, що телефонувала Валерія. Обличчя Марти вкривається тінню суму і неспокою. Неперед знаєш про те, що вона хоче запитати. Спостерігаєш за нею, за її намаганням бути спокійною і не видавати свій внутрішній дискомфорт.